Анголон, Голон, Анжеліка у галереях Лувру. Частина 3, розділ 36. Анжеліка розплющила очі. Довкола все було залито ніжно-зеленим світлом. Вона знову у Монтелу, на березі річки, в тіні дерев, крізь листя яких забарвлюючись у зелений колір, проникало сонячне проміння. Вона чула голос свого брата Гонтрана. Він казав їй, ніколи мені не отримати таку зелену фарбу, як листя та трава. Щоправда, якщо змішати каламін з персидським кобальтом, то можна досягти схожого кольору. Але все одно тон вийде занадто густий, в ньому не буде тієї сяючої смарагдової прозорості освітленого сонцем листя над річкою. Голос Гонтрана звучав голосно і хрипко, не так, як раніше, але похмурі нотки залишилися незмінними. Вони завжди з'являлися, коли він говорив про свої фарби чи картини. Скільки разів він шепотів, жорстокістю дивлячись у вічі сестри. Ніколи мені не отримати таку зелену фарбу, як листя та трава. Гострий біль змусив Анжеліку зригнутися. І вона одразу ж згадала, що з нею сталося щось жахливе. «Боже мій!» – подумала вона. «Моя дитина померла!» Так, він, напевно, помер. Він не міг залишитись живим після такого кошмару. Він помер, коли вона вистрибнула з вікна у темну прірву. Він помер, коли вона мчала галереями Лувру. Від цього шаленого бігу в неї досі тремтіли руки й ноги, від граничної напруги кололо серце. Зібравшись із силами, вона важко підняла руку і поклала її собі на живіт. Під долонею щось тихенько ворухнулося. «О, він ворушиться, він живий! Який же ти мужній, мій друже!» З ніжністю та гордістю подумала вона. Дитина поверталася в животі, як жабеня. Вона намацала пальцями його круглого лівку, Поступово свідомість її прояснилася, і вона зрозуміла, що лежить на широкому ліжку з стовпчиками та зеленим саржовим пологом, крізь який просочувалося блакитно-зелене світло. І саме воно перенесло Анжеліку на берег річки у Монтелу. Але це не будинок Ортанс на вулиці Пекла. Де вона? Вона не могла ясно відновити у пам'яті все, що з нею сталося. Просто було відчуття, що щось темне, похмуре давило її, невиразний спогад про якусь жахливу трагедію з чорною отрутою. Шпагами ще блимали, як блискавки, страхом і липким брудом. Але знову почувся голос Гонтрана. «Ніколи-ніколи мені не знайти фарбу кольору річкової води під листям». На цей раз Анжеліка мало не скрикнула. «Вона збожеволіла, це ясно. Чи це страшна маячня?» Вона підвелася. Розсунула полог над ліжком, видовище, яке предстало перед її очима, остаточно переконало нещасно в тому, що вона замліла. Просто перед нею на невеликому помості лежала білява рожева півоголена богиня, тримаючи в руці солом'яний кошик, з якого на оксамитові подушки звисали розкішні грона золотистого винограду. Маленький Купідон, зовсім голенький, пухленький, у вінку з квітів, косо одягненому на світлі кучері, захопленням щепав виноград. Купідон кілька разів чхнув, і богиня, тривожно глянувши на нього, сказала кілька слів якоюсь незрозумілою мовою, мабуть, мовою Олімпу. Тут же почули чиїсь кроки, і бородатий, рудий велетень, одягнений у сучасний костюм художника, підійшов до Купідона, взяв його на руки і загорнув у вовняний плащ. І тут Анжеліка побачила мольберт художника Ваноселя. Біля якого стояв молодик у шкіряному фартуху, мабуть, підмайстер, тримаючи в руках дві палітри з яскравими плямами фарб усіх кольорів. Підмайстер, трохи схиливши голову набік, розглядав незакінчену картину свого метра. Тм'янне денне світло падало на його обличчя. Він був середнього зросту. Зовні нічим непримітний, грубій полотняні сорочі з відчиненим коміром, що оголював засмаглу шию, знедбало підстриженим темно-русявим волоссям до плечей і густим чубчиком, що звисав на темні очі. Але Анжеліка впізнала б серед тисячі ці трохи надуті губи, цей зухвало-кирпатий ніс, цей спокійний важкуватий підборідок, що нагадував їй батька, барона Армана. Гонтране – Гукнула Анжеліка брата. Жінка прокинулася, вигукнула богиня. І відразу всі, хто перебував у кімнаті, зокрема п'ять чи шість дітей, підбігли до ліжка. Підмайстер був приголомшений. Він з подивом дивився на Анжеліку, що посміхалася йому. Раптом він густо почервонів, стиснув своїми забрудненими фарбою руками її руку і прошепотів «сестричко». Пишнотіла богиня, яка виявилася дружиною художника Ваноселя, крикнула дочці, щоб та принесла з кухні гарячого молока з жовтком та цукром, яке вона приготувала. «Я радий, – говорив голландець, – я радий, що дама, якій я допоміг, виявилася не просто жінкою, що потрапила в біду, але ще й сестрою мого товариша. Але як я опинилася тут? – спитала Анжеліка. Ваносель статечно розповів, як напередодні ввечері їх розбудив стукіт у двері. При світлі свічки він побачив італійських комедіантів у блискучих атласних костюмах, на руках у яких лежала непритомна закривавлена напівмертва жінка. На своїй темпераментній італійській мові актори стали благати допомогти нещасній, і їм спокійно відповіли по-голландськи ми з радістю дамо їй гостинність. Тепер Анжеліка та Гонтран дивилися одне на одного з деяким збентеженням. Напевно, минуло років вісім з тих пір, як вони розлучилися в Пуат'є. Перед думкою Анжеліки спливла картина минулого. Раймон і Гонтран верхи на конях віддаляються вгору вузькою і крутою міською вуличкою. Можливо, і Гонтран зараз згадував трьох покритих дорожнім пилом дівчаток, які, притулившись одна до одної, сиділи в старій кареті. «Я бачив тебе востаннє в Пуат'є», – сказав він, «коли ти, Ортанц і Мадлон приїхали до монастиря Урсулінок». «Правильно. А ти знаєш, що Мадлон померла?» «Так, знаю. Пам'ятаєш, Гонтране, ти писав портрет старого Гійома?» «Старий Гійом помер». «Так, мені батько писав. У мене досі зберігся той портрет. І я написав ще один. Краще, із пам'яті. Я тобі покажу його». Гонтран сидів на краю ліжка, поклавши на шкіряний фартух, що закривав коліна, свої огрубілі, перебруднені руки із червоною і синьою фарбами, що в'їлася в шкіру, зі слідами кислот і солей які служили йому для виготовлення фарб, з мозолями від маточка, яким він із ранку до вечора розтирав у ступці свинцевий сурик, охру, помаранчевий свинцевий глед, додаючи до них олію чи соляну кислоту. «Як же ти докотився до такого життя?» – з жалем у голосі спитала Анжеліка. Вразливий ніс Гонтрана, фамільний ніс Десансе, зморщився, на обличчя молодика набігла тінь. «Дурна!» – сказав він, не церемонячись. Якщо я до цього докотився, як ти висловилася, то тільки тому, що сам того хотів. О, я цілком збагнув науки, і єзуїти не пошкодували сил, щоб зробити з мене справжнього дворянина, гідного продовжувача знатного роду. Оскільки жослену тік до Америки, Раймон увійшов до знаменитого ордену єзуїтів. Але в мене також були свої плани. Я поспарився з батьком, адже він наполягав, щоб я пішов до армії служити королю. Він погрожував, що інакше не дасть мені жодного гроша. І тоді я пішов з дому, побрів як бродяга, пішки, і вступив до Парижа учнем до художника. Зараз закінчується термін мого учнівства, і я вирушаю блукати Францією. Я ходитиму з міста в місто, постараюся осягнути всі таємниці ремесла живописів та граверів, щоб прогодувати себе, будучи найматися в підмайстри до художників, чи писати портрети багатих городян а потім куплю собі звання цехового майстра. Я стану знаменитим художником, Анжеліко, я вірю в це. Хто знає, може мені доручити розписувати стелі Лувру. І ти зобразиш на них пекло, вічний вогонь, і дияволів зі скорченими пиками. Ні, я перетворю їх у блакитне небо з освітленими сонцем хмарами, і серед них короля в усій його пишноті. Короля в усій його пишноті. Слабким голосом повторила Анжеліка братові слова. Вона заплющила очі. Вона раптом відчула себе набагато дорослішою за свого брата, хоча він був старший за неї роками, тому що він зумів зберегти всі свої дитячі мрії. Він не відмовився від них, незважаючи на холод, голод та приниження. А ти навіть не питаєш мене, як я докотилася до такого стану? Я просто не наважуюсь розпитувати тебе, – зніяковіло відповів він. Я знаю, що тебе насильно видали заміж за жахливого, страшного чоловіка. Батько був радий цьому шлюбу. Але ми всі дуже тебе шкодували, бідна моя Анжеліко. Ти була дуже нещасна? Ні, але тепер я нещасна. Вона завагалася, чи варто йому розповідати все? Чи варто вносити сум'яття в душу брата, байдужого до всього, крім своєї роботи, яка зачаровувала його? Чи багато разів за всі ці роки згадував він про свою маленьку сестричку Анжеліку? Напевно, не так часто. Вірно, тоді, коли приходив у розпач, що не може передати зелень листя. Він і раніше ні в кому не потребував, хоч і жив одним життям із ними. У Парижі я оселилася біля Ортанс, додала Анжеліка, намагаючись пробудити у своїй змученій душі родинні почуття. У Ортанц безглузда вона. Я, коли приїхав, прийшов побачити з нею. Боже мій, чого вона мені тільки наговорила? Вона готова померти від сорому, що я прийшов до неї в таких грубих черевиках. «Ти навіть без шпаги!» – кричала вона. Як звичайнісінький простолюдин ремісник. Ну що ж, вона має рацію. Ти уявляєш мене в шкіряному фартуху і зі шпагою на боці. Так, я дворянин, але якщо мені подобається писати картини, невже ти думаєш, мене зупинять подібні забобони?» плювати мені на них. Мені здається, що всі ми за й бунтівники, зітхнула Анджеліка. Вона ніжно взяла мозолисту руку брата. Мабуть, ти чимало бідував. Не більше, ніж якби служив у армії і носив шпагу. Але тоді я ще був би по вуха в боргах. Мене переслідували лихварі. А зараз я живу, знаючи, на що можу розраховувати. І не чекаю, щоб якийсь вельможа за хвилину розташування відвалив мені пенсію. Мій майстер не може мене обдурити, бо мої інтереси охороняються гільдією. А якщо доводиться зовсім погано, я заскакую в Тампль до нашого брата Єзуїта і прошу у нього кілька ек'ю. Раймон в Парижі, вигукнула Анжеліка, так, живе у Тамплі. Хоча є капеланом, Бог знає, з кількох монастирів. І я не здивуюся, якщо він стане духовником якихось знатних осіб при дворі. Анжеліка замислилась. Ось чия допомога їй потрібна. Раймон – духовна особа. Можливо, він прийме все близько до серця, оскільки йдеться про його сім'ю. Незважаючи на свіжий ще спогад про ті небезпеки, яких вона щойно уникла в Луврі, незважаючи на наказ короля, у Анжеліки навіть думки не майнуло про те, що вона має відмовитися від боротьби. Але тепер вона зрозуміла, діяти треба дуже обережно. «Гонтране, – рішуче сказала вона, – відведи мене в таверну три молотки». Гонтран не заперечував сестрі, хіба Анжеліка не була завжди навіженою? І з якою ясністю він згадав її дівчинкою? Боса, до крові подряпана колючками, в розірваній сукні, дикувата. Вона поверталася додому зі своїх таємничих походів, не кажучи про те, де була. Художник Ваносель порадив дочекатися темряви, або хоча б сутінків, щоб Анжеліку не впізнали. Вже йому, який прожив тут довгі роки, було відомо, які трапляються трагедії, які інтриги плетуться в Луверському палаці. Завдяки знатним замовникам від Луння їх докочувалися і до його майстерні. Марік Є, дружина художника, дала Анжеліці свою спідницю з корсажем із простого дешевого сукна кольору беж який називають кольором засохлої троянди. Пов'язала її голову чорною атласною хусткою, які носять жінки із народу. Анжеліку тішило, що спідниця була коротшою, ніж спідниці знатних дам, і била її по щиколотках. Коли у супроводі Гондрана Анжеліка вийшла з Лувру через невеликі дверцята, які називали дверима пралень, тому що через неї від до палацу і назад цілий день снували прачки, що прали білизну для королівської родини. Вона більше нагадувала миловидну дружину ремісника, що виснула на руці чоловіка, ніж великосвітську даму, яка ще напередодні розмовляла з королем. За новим мостом від променями вранішнього сонця виблискувала сена. Коні, яких пригнали на водопій, входили у воду по самі груди, голосно іржали й пирхали. Баржі з сіном вишиковувалися вздовж берега, утворюючи довгий ланцюжок запашних стогів. Із судна, що прибуло з Руана, виходили на в'язкий берег солдати, ченці, годувальниці, дзвони дзвонили до вечірні. Продавці трубочок і вафель тинялися вулицями зі своїми кошиками, прикритими білими ганчірками, і спокушали гравців, що сидять у тавернах. Хто програв, натисніть нас. Трубочки, трубочки, дешеві трубочки. Проїхала карета, попереду якої бігли скороходи та собаки. Величезний зловісний фіолетовий у світлі судінків, що наближалися на тлі червоного неба, вимальовувався Лувр зі своїми нескінченними галереями.